Fredagsskallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. God morgon. Imorgon är det den 12 oktober och Östergötlands bokmässa Be there or be, or be lost. Vi börjar morgonen med Coca-Cola. Som numera faktiskt inte är världens mest kända varumärke utan har trillat ner till och med på en tredje plats. Spöad både av Apple- och Google, men här är veckans docent död. När du and I'll see <laughs> Ja, ni, varmt välkomna till fredagsfrannan. Och så vilken morgon ni fick med docent död idag igen. Men inte Coca-Cola, utan nu ska ni fokusera på era näringsriktiga frukost så att ni stärkta kan gå ut i dagens värv efter att tryckte i er A, B, C, D, vitaminer och fil och, och kruska och alltihopa. Och så ska ni ha en riktigt, riktigt trevlig helg också. Och för att ge den här bra starten på fredagen så har vi den här fantastiska servicen då vi har läst om vikt. Viktigaste nyheterna i morgonens tidningsskörd, eller mediaskörd. Eh, så ni behöver inte svärta ner er, eller tumma losser, eller få kramp. Utan luta er bakåt, äter en macka, och här kommer tidningskrönikan. Har ni... Het strid om placering av regionhuvudstad. Ah nu börjar det. Vet. Nu ska de samsas. Nu bråkar de i fjärde storstadsregionen som det heter. Ah, det heter ju det heter inte fjärde storstadsregionen längre utan det heter East Sweden. Det låter ju nästan som Holm man har varit med där på, den där, på något hörda. Eftersom det är utrikeskt Ja, ah, nu, nu går ju i varje fall. Norrköpings man Lars Stjernqvist ut och säger, regioncentra ska ligga i Norrköping. Eh, det, vi är fattiga, det är synd om oss. Det betyder 75 jobb tyckte han sa till och med. Och så, vi ska och så gick han omkring där med sin oppositionspolitiker och så pekar han på en plats där de skulle bygga själva kontoret för regioncentra. Och det känns ju så, men Lasse du har ju missat hela grejen. Det är väl inte själva byggnaden. Akta så att inte får en campusdebatt även på den sidan. Men jag måste ändå säga, eh, på Lindvall då som är kommunstyrelsens ordförande i Linköping. Han tar det med ganska stort eh, ro, stor ro. Han, han har ganska gott självförtroende just nu, den gode eh, Lindvall. Han, han avslutar den här artikeln med att säga så här. Eh, Vårat läge, alltså Linköpings läge, gör att man når såväl Västra som Östra Östergötland under kort tid. Här finns också ledningen för universitetet, universitetssjukhuset och länsstyrelsen. Linköping behöver inte, behöver inte byggas om för att bli regionhuvudstad. Vi är redan huvudstad i regionen säger på, Lindvall. <laughs> Så här ödmjukhet, det är, liksom, det är alltid klädsamt. Ja, hörrni, sen, sen, jag, har, jag har bara prenumererat på Tranås-posten. Jag hoppas att ni gör det nu också. Nu ska jag göra reklam för dem. Eh, då, det är den enda tiden i hela Småland som växer. Och nu kan man prova provprenumerera på två, två månader för 60 spänn. Det är inte klokt vad billigt. 60 spänn. Alltså en dos snus och du får eh, Janne Justegårds eh, dystopier serverade. De har bläddat förbi den där sidan med de här dårarna som skriver in varje dag också. De, de har bläddat förbi. Men så hamnar det. här är ju inte bra. Inga pengar till LID-projekt nästa år. Så här är det alltid mellan de här programperioderna. I glappet mellan programperioderna så, så, så blir verksamheten lidande. Och det Lider vet ni, det är, ju, det är ju ett, ett, ett arbetssätt egentligen. Men där, där totalt åtta kommuner med bland annat Tranås och rätt många sköta kommuner är tillsammans för att, för att stärka landsbygdsutvecklingen. Och har, har faktiskt visat goda resultat. Har haft också ett marknadsfokus under den senaste programperioden. Eh, men nu, nu, nu, nu är det slut med de kulorna. Vi ska höra. Jag tror vi har förklaringen kanske i studion Inte varför det är slut med pengarna, men vad, vad som har hänt egentligen. Vi tar det lite senare. Men, men, men det vi kan konstatera det är också att det är inte helt säkert att det blir så här nu i framtiden. Det kanske blir nya områden och allt. Eh, det kändes så där om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså det, det, det, det, det är att krafsa i fel ände på något sätt, tycker jag. Men, men det där var kanske inte så jätteviktiga nyheter. Men nu kommer, nu kommer dagens viktigaste nyhet. Jag hoppas att ni antecknar. Har ni papper och penna framme? Kanelbullens dag får hårdkokt konkurrent. Efter kanelbullens dag i förra veckan och grötens dag igår. Visste ni att det? det var grötens dag igår? Är det idag dags att fira äggets dag. Det vill i alla fall branschorganisationen Svenskt ägg som påstår att äggfestligheter den 11 oktober sker världen över. I ett pressmeddelande från Svenska ägg får vi bland annat reda på att svenskarna i genomsnitt åt 213 ägg per person 212 och World Egg Day instiftades 1996 av International Egg Commission. Alltså man tror inte att de finns. Nästa vecka fortsätter frosseriet. Har ni kalendern framme nu så att vi prickar in alla de här dagarna. Nästa vecka den 14 oktober, då är det räkmackans dag. Mm, det är ju en och annan som har åkt på en sån. Eh, den 15 oktober. Då har vi ett lite grekiskt tema. Då är det fetaostens dag. Ja. Och den 17 oktober är det grynkorvens dag. Ja, ja. Men på, ändå, på något sätt så måste man ju ändå säga att jag tror att årets höjdpunkt kommer ändå att infinna sig den 18 oktober. För då är det verkligen dags för chokladmuffinsdag. dag. Ja, det här var Tiniskrönikan, och det här är Lisa Det kallades hat det jag kände då Men jag var bara rädd kan du någonsin förstå Om du kan förstå, om du kan förlåta Om vi kan förenas för att minnas Glömma allt och gråta Så gråt Gråt så länge du vill Men vet att det är onda. Kommer aldrig lite en gång till För så är det säkert Och du sa visst säkerhet Och det är ingenting jag bara tror när jag bara vet Jag gjorde det ont och jag vet det är så Nu tog det hårt och jag såg det redan då Ja, jag såg allting klart Men jag gick som i för för och blind fann jag Att inga utvägar fanns Så gråt Gråt så länge du vill Men vet att det är ont. Och det sades med säkerhet Och det är ingenting jag bara tror Nej, jag bara vet Jag bara vet Jag bara vet, jag bara vet. delas från med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Välkomna till den 11 oktober. Jag kan nu förklara att fredagsfrallanden är nu i plenum. Men krav har ju inte en slips på det. Ska man inte ha det? Kavaj ska man ha på sig när man sitter i, i mm. va, vad säger man plenumsalen eller vad säger man där? Ja, eller kammaren. Jätte kammaren. Kan, kan man säga eller plenisalen. Ja, just ja. det, plenisalen heter. Ja. Det. Hej Kev ja. Olkvis, vad kul att se dig. Det samma igen. Hej hej. Okay. en riksdagsman! Kände du att vi hade rullat ut mattan och lagböckerna låg framme? Nej. Och... Jag blir ju nästan rörd. <laughs> du, hur är det? Vi måste prata om alltså, det. Ja, men, men slips, det har jag ju det är rätt, det har jag en gång om året. Ja, är det vid öppningen? Vi vi öppning? ja. Ja, okay, ja, då ska jag vara lite finare. Ja, så men men ja, för du slips, det har inte du vanligtvis? Nej. Ja. Du men, bara, man... Tungan brukar hänga som en slips. Åh, <laughs> hej då! <laughs> du... Äh, äh, Fredagsföräldern idag, gäst yes, Kev Nordqvist Riksdagsman för Miljöpartiet Så vi, vi, nu har vi världens chans Alltså nu ska vi göra världen lite bättre På en timme här, men vi börjar som vanligt Kev, det Var jättekul att du kunde ta dig tid mm. vi, vi börjar som vanligt, men jag ställer den här öppna frågan Vem är Kev Olle Nordqvist Kev Olle? Kev, nej det är två ord Kev, Kev, kan du inte bara Kommentera Kev först, det är ju bara det spännande Ja, det är mamma ville det Kan ja. man väl säga kort och lite längre blir det att det var ett smeknamn på min farfar. Aha, okay. Ja, okej. Mm. Ja, ja. Så fick jag heta det. Ja. Och nu, nu för tiden går det väl rätt så bra. För att Kevin är ju ett vedertaget namn. Ah, nu ja, precis. Men jag heter bara Kev. Ja. Två V, dubbelt V alltså. Och liksom typ född 50 eller något sånt oh, så att, Precis, så att, då, mitt i seklen. Det måste ha varit konstigt då. Ja, ja, ja. Så är det. Jag har ju alltid fått upprepa vad jag heter. Bokstavera Ja. Men vem är Kev mm. ja, Det är 08 ja. som Holmbom. Ja det, ja, det hör man. Man hör ju på en smålandska ja. diphtang. Ja, den är rätt utpräglad. Mm, Upp, uppvuxen i gubbängen. Mm. Uh, flytta med Gröna vågen. Jag okay. och Annika. Oh. Annika är ju Tranåsbo faktiskt. Jaha, alltså Annika är från Tranås? Ja, Vartogatan skräck. Jaha. Ja. <laughs> det blir ingen kaffe där idag Nej okej okay. ja, Men på 70-talet då ja, ja början på 70-talet Flyttade vi utanför Eksjö Men vad läste du till då Läste du till bonde då liksom Nej inte här? alls Inte ja. alls Jag hade ju gått på sociallhögskolan oh, ja, du såg så så att sopis alltså Ja förvaltningslinjen Så jag skulle väl blivit kommunalkammer Någonstans ja, ja men du har långt ifrån då uh. <laughs> Men jag är inte socionom, jag vill säga det för det ah. fattas tre poäng så att det ah, inte okay. blir någon debatt om någon doktorshatt. Nej, nah, just det, ah. den här passar du. Mm. du får, nu får du vakta tungan numera. Så, så kanske det. Ja, ah. mm. ah, och då landar ni här då. och det var Annika ah, som sa jamen man så. Nej, till. det var inte det var inte så utan det var, det var Lasse som kör urin i Janeby. Okay. <gård> ja, okej. <och> ja, <gård> det var hans fel. Nej, fel. Det var förtjänst för att eh, vi var och tittade på en större rendegård ifrån eh, och, och vi, det var, vi hade vuxit ur den gården nere i Eksjö. Okay. Och då var vi ute på Visingsö och tittade på Kumlaby pressgård. Oj, fint. Så, ja, det var jättefint. Men eh, och ungarna och jag tyckte det var jättebra, men Annika var måttligt förtjust. Och eh, när vi håller på och ska till att ja, skriva sådär. Med, ja, ja, det med hade pastorant. gått så långt, ja. Ja, ja, ja, visst. Eh, så, så ringer Lasse och säger du, jag tömmer urin här uppe i Prästatorpet. Och det, han ska flytta, Egon och Gunilla ska flytta ner till Restas. Alltså, så att eh, det blir arendeledigt. Så då mm. kastade vi oss på det. Jag sökte och fick det. Så att då blev vi arrendatorer i Säby istället. Så, så gick det till. Nätverk och kontakter, det sa från Karl. Ja, men lite flyt också. Flyt jag det. Ja, fast det var inte riktigt i in det. Nej, det var ah. inte min men, men men, men vad, vad, vad, hur kom lantbruket in då? Jag, alltså jag jobbade på museet i Vetlanda. Vi bodde ju hyfsat nära Vetlanda mitt emellan kan man säga. Okay. Och jag jobbade som lite allt i allo på museet i Vetlanda. Men sen när barna kom då så fick inte jag tjänstledigt. Man hade inte laglig rätt till det. Jag ville gå ner och, och vara med ungarna. Utan då, då blev jag sur och sa upp med okay. Och skaffa mig några kurser för att jag måste få en inkomst. Ja, just det. Så, att, så var det. Så med fyra kor och, och så barna då. Ja, ja. Så jag var jag varit hemmapappa. Och så saxade vi ju då tiden men du, alltså ja, på den ja. tiden var det inte det här, alltså lantbruks jordbruksfastigheter och sånt alltså var behövde ja. man för, för, för jo. Absolut. Alltså, det man ja, tillstånd men det hade vi hade ju inte det vi, vi, vi, ja. vi köpte hus på landet med hyfsade stora uthus så att ja. jag gjöt ju om hönshusgolvet och gjort om vebogolvet till till djurstall så du började som svartbonda. Ja, kan man säga det var ju, var ju svart var det ju inte utan ja. Det, ja. det, det var fritt att göra det. Problemet var väl egentligen att få ala och vilja hämta mjölk. Ja. Jag hade en sån här 200-liters tank som jag drog ner till, till vägen då varannan morgon. Ja, okay. Och levererade. Ja. Men det, det, Där kan jag berätta en massa roliga historier ja, om det. Tack, men det ja. var ju spännande. Ja. Mm. Ska vi snabbspola lite då? Ja. Men Men, men om jag, det här miljöintresset då, det, det, har det kom det med barnsbenen då? Jag har ju varit sommarbarn. Alltså min mamma var ensam i Suran och mig. Och eh, när, hon, när, när vi fick sommarlov så var hon tvungen att jobba. Och då, då blev vi sommarbarnsplacerade nere i Refteligheter utanför Värnamo. Ah, Okej. Okay. Så att, det var väl där jag började att förstå det fina med lantlivet. Ja. Mm. Och lärde mig Häscha hö. Okay, ja. De hade ju ingen traktor där. Va? De hade en 7 kor ja. lite sådär. In, Inget vatten in eller någonting. Sådär. Men eh, det, det var väl där det började intresse för lantbruk. Och sen att det inte skulle vara gifter det. Det är, det är mycket, mycket Annikas förtjänst. Det det, ja. ja, det får jag säga. För det är en förtjänst, du ser det så. Ja, ja, ja men det gör eh, att man eh, en vakenhet. Ja. Och det, det är väl kanske så att kvinnor är, är generellt mera på alerten när det gäller att värna kommande generationer. Ja, de, alltså, man får passa sig lite, men de, ja. men de har väl ja, men kanske ja. det. Ja, det ja, men, ja, ja, med risk ja. för att bli hängd ja. så, så ja, kan ja, jag ja, hävda jag köper det, det. Jag köper det. Men... men om vi då, men politiken då? När, när, när, liksom, när, när gjorde du ditt intåg i politiken? Alltså menar, politiskt, det är man väl kanske. Men, men... Ja, precis. För att eh, vi var ju aktiva. Eller, ja, i, det som väckte, väckte oss, eller mig i alla fall, var, var Vietnamkriget. Ah, okay. Och eh, sedan så kom ju kärnkraftsdebatten. Ah. Eh, men... Eh, att jag gick med i Miljöpartiet. Det gjorde jag inte förrän 1998. Nej okej. Okay. Ja det är ju ganska sent då. Det är sent i ja. livet. Ja visst var det och det. Och det var ju Lars Anders Johansson lärare på Ängaryd som ringde upp mig och frågade om, inte vi, vi ville, om jag ville gå med. Ja just det. Okej. Okay. Mm. Ja, du vet namnkrig. Det kommer jag ihåg. Jag var bara en liten parvel. Jag är så mycket, mycket yngre än vad du är. Ke. Självklart. Men jag var bara en liten parvel. Men jag stod på Välinby torg och, och, och skrålade Vietnampolitiken! Vietnampolitiken! Stod man och kräng den där. <håll> det, men, alltså, det, jag, jag är ju uppvuxen i en, en enormt politisk miljö. Bägge mina föräldrar var ju politiker. Och, så där. och, och, och det kan jag sakna. Att det är så, det är så avpolitiserat i samhället idag. Alltså det, man brukar säga de, de, de, alltså man brukar, de, de som har läg status I, i samhället idag Det är ja, det är politiker Men ännu lägre det är journalister Och journalister ägnar hela tiden åt Att tala om hur dåliga politikerna är De gör allt för att de ska komma på första plats På den listan det är, är det är en det kamp på stegen Är det inte alltså... karriärstegen Det är ju så <laughs> att när du tittar uppåt <laughs> Vad ser du då har på dem? Just det. Ja, och karriär, det bygger ju på att man ska nå sin egen inkompetensnivå. Men inte det? Ja, men grejen är att jag, jag har inte haft karriär i sikte egentligen. Utan ibland så kan jag stanna upp och tycka, men vad, vad, vad är jag? När ska man avslöja mig? Ja, ungefär. Jag brukar säga det, men jag känner mig inte som en politiker. Nej. Men det är jag ju. Men vad sa du? 98 blev du medlem i Miljöpartiet? Ja, vi bildade ja, för många gånger igång Tranåsavdelningen. Helt ja, enkelt, det var ju ja, det. Ja. Och vi kom in, eller Lars Anders kom in i fullmäktige i 98. Ja. Och sen kom jag, och jag var ersättare, men sen kom vi in med två mandat, eh, 02. 02 ja Och 2010 så kom du in i riksdagen. Ja. Så det är bara 12 år, det är ju liksom... Det är någon sån här, sån här Ja, du över en natt. <laughs> ja, men det, som, det som var också Det var ju att jag fick astma Så jag kunde inte hålla på med kurserna ah, okay. Och eh, I den vevan så sökte de En kanslist på Miljöpartiets kansli i Jönköping Det var väl år 2000 Eller lite strax efter det ah. Och eh, då sökte jag och fick den Det var en 25% i tjänst ah, ja, ja. Mm. Så att då var jag inne i systemet Kan man väl säga ah, Så då, då drog det igång liksom. Ja men man kan säga att du låg och bubblade där lite under ytan eller <laughs> har du har <laughs> hör, <laughs> hör, hör på min sida Jag vill ja ja något. <laughs> Ska vi lyssna lite ja lite,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 Jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där. Jag vet, jag vet, jag vet. Det skrämmer så. Fredas från land. Nej, Lasse, jag menar, jag, jag tror när jag tycker vi har så mycket att prata om så och sen har han, det, han, det, han det är lite jobbigt där på morgonen Sverige och sånt tycker jag. Såhär. Ja, men jag, jag, jag älskar honom jag tycker han är jäkla. Ah, spispipa, ja. Bara. ja. Du, du, äh, ni lyssnar på fredagsförallamorgon tidig radiotorg som är Janne Holmon på Hits FM 97,8 Zomenbygd och gäst är rycksasmann Kev Nordqvist äh, som ja, du har, nu är det snart fyra år då du, alltså, till valet så blir det du har suttit, mm. har suttit precis i får, får du sitta fyra, länge ni har ju någon så massa start ni har ju tre perioder får ja sitta. det får du göra okej okay, ja. vad bra mm. då är det ju 80 någon gång när det liksom blir grad höjdså. Men du hyggling, jag, ja. för, första det jag kommer så lätt för mig <laughs> ja. du kan jag, första dagen när du liksom landade i Stockholm där och klärde ja. in i riksdags. Ja, också. Ja. Så, kan du inte liksom... Alltså det, det. Du är en av de 349 som ja. ska ta hand om oss. Ja. Oh. Ja, det, ja, det första är, är en mäktig känsla. Det är, stort, det är ett stort ansvar. Det andra är mycket praktiskt. Hur hittar jag det här? Ja. Alla gånger. Var, ja. vart, var, var ska jag? Var? Jag hade ju aldrig varit inne där innan. Så det var ju mycket, mycket rent praktiskt, men visst, hur funkar det? Hur funkar det egentligen? Jag hade ju läst och visste på ett ungefär, men ändå inte. Så att, det, var, det var stort. Och så blev du väckopallar också då? Ja, var, det, var, det, var, det, var det nytt för dig också? då liksom? Var du inte jävligt ensam? Jo, jo, men det är man ju fortfarande ja. Man är ensam, man är ju vald ensam och, och Så, så att det, det, det är ju ett ensamarbete Jag brukar säga när de frågar Hur det är och vilka arbetstider har du Om du säger, ja men jag är egen företagare ja. Jag har ju vald av folket vill, vill jag inte gå på något Så, så det är det ingen som Egentligen tvingar mig men då... Och den yttersta konsekvensen Av det är ju att man blir politisk vilde. Aha. Ja. Aha, ja precis vad. Mm. Har du fått äh, Du måste jag ha fått en, en hel del nya kompisar Alltså vänner och bekanta Har ja. du fått en, nya kompisar då? Vi män har ju svårt Nej. att skaffa nya kompisar efter ja. 27 års ålder ja. ja men det, det är så Jag brukar när jag får frågan Vilka, vilka kompisar jag har Då har jag säger att jag har tre gäng Det ena är partikamraterna Vi är 25 miljöpartister ja. Det andra gänget är, är, är Vi 13 eller 12 ja. Om jag räknar bort herr Åkesson Ibland ah, ja. bekantskaperna ja, från Jönköpings län. Kommer han in på den listan? Han kommer in från Jönköpings mm. län. Spännande. Så det är tretton därifrån. Ja. Och sedan så uh, uh, har, har jag då kompisarna i utskottet. Jag sitter ja. i miljö- och jordbruksutskottet. Ja. Så att det, det är väl de till. Men du har liksom ingen sådär som är en gammal mjölkbond eller något sånt där? Nej, inte, nej inte, inte, så. inte speciellt. Det är klart. Staffan Darnesson uppe i Östergötland Ja men ni tjatar lite så, vi körtar, så, så. Ja, ja visst, men det, det, det funkar rätt bra ja. vi, Men vi, vi tycker precis olika och, ja. och han, han är så här Åsa Ja han, ja, han. ja, om ja. han vore det ändå <laughs> ja, det var lite konstiga tankar ja. om. Ja, ja, ja, ja, ja. ja men hur som har vi det tyder på att man måste inte tycka lika för att kunna ha, ha trevligt tillsammans. Alltså, det, är väl nästan, det är väl nästan roligare om man inte alltså tänk ja. om man alla tyckte att det var tyst det skulle bli hela tiden. Ja. Någon säger något och alla bara. Ja. det såg du ja, ja, ja. vi satte, satte tugga från nu med på tåget. Ja. Och det gick jättebra. Ja. Ja, ja men det jag. Men, men men du har varit du har varit flitig också. Jag såg. Juvolt, han hade inte sagt att flaska nu. De hade gjort någon lista här av. Ja. Så, men men, men du, du, jag googlar lite på dig då ja, ja. Och man kan ju, Det är ju himla bra det alla bra service riksdagen har ja. Jag kan gå in och titta direkt jag kan ju, ja. liksom, Man kan gå in och benchmarka dig direkt ja. Och titta på, vad har du varit uppe någonstans var, ja. var, Vilka motioner har du skrivit ja. själv Vilka har du varit eh, medundertecknare på Ja, precis det, det, det officiella kan man ju se Det, det du inte ser, det är ju, det är ju Vart jag, jag reser, och, ja, ja, vart det. Jag reser ja. runt i landet Och så vidare så. Ja det jag. Och reser gör det Och du, ja. du, du reser ju på ett dumt sätt Eller? Ja jag är väldigt korkad För jag, jag försöker å, åka tåg så mycket som möjligt Eftersom, eftersom skattebetalarna har betalat mig Den bästa, bästa man någonsin, någonsin kan få Ett guldkort med resplus ja. Och det innebär att jag reser fritt på tåg, I Sverige jag har Tåg och buss och ja. lokaltrafik och ja. allt Ja så att eh, det, därför så vill inte jag utnyttja flyget. Ah, det är ju inte bara därför, men Nej, det är en anledning. Det andra är ju miljöskäl då naturligtvis. Ah. Så att jag, jag reser mycket tåg. Men du var lite katig då när du hade liksom var hade du lagt ner på resor eller sånt där va? det var, det var, jag vet inte hur de hade småpengar var det i alla fall. Ah. Och sen hade vi han Peter Pluttara i Jönköping, Det var ju hundratusentals kronor. Ja, ah, men det ja, ah, det är lite han bor olika. ju så illa till Ja, han gör ju det. <laughs> ja, ja. Nej, men vi bor ju väldigt smidigt i Tranås. Jag måste säga det. Det är kanonbra. Det, är ja, det inga problem. Nej. Nej, stambanan, 1874, det var ett ja. sånt där landmärke. Nu verkar det som att den här Östlänken eller Ostlänken blir av nu också. Då. Ja, det är ju ett, ett håll. Men... Ja. Och I och med det här med Peter Persson då förstod jag varför det inte hade blivit det engagemanget ifrån Jönköping. För det är Aha. det som fattas och det är omsorgen och om axam och flygplats. Ja, ja det, det, och den ska vi inte... Vi, vi, pratar, vi, vi ska prata om... Ja, inga ledsamheter, förlåt. Vi, snackar, förlåt. Sen, vi ja. snackar inte om det. Jag släpper ja. på... Du, jag tänkte jag spela lite klapp då. Om det gillar du också. Ja, det här, ja, absolut. Vi göra det och ja. sen ska vi se om vi får tag i vår utrikeskorrespondent, se om han kan reflektera över något. Ja. Hallan, men Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ah, ja, ah, ja. välkomna till Toningarnas morgon här på Fredags Fraland. Eh, det, det där krävd det var något som du hade önskat också, Erik Klappton. Ah. Ja, ah, jag gillar Gobrock så Ja, ja, ah, mm. ah, och ah, då, jag tycker han är ah, bra. Ah, ja, benådad gitarrist också. Ja, absolut. En gudadbenådad redaktör har vi i andra änden här. God morgon Anders Jakobsson. God morgon, god morgon. Tackar för denna vänliga introduktion. Ja, hur, hur står det till? Det är bra med blodsockret bra. och sånt? Sköter du det nu? Ja, ja då. Ja, bra. Men du sprang, är... du sprang inte broloppet? Nej, jag gjorde inte det. Jag var upptagen med barnbarnets frihet. Fyra års dag i helgen. Ja. Men annars hade jag väl kunnat stå där åtminstone och heja på dig. <laughs> ja. ja, det hade behövts faktiskt. Det var tungt. Ja. Det var tungt Trots att det gick på slättan var uppför. upp för. <laughs> Kändes det som. Ja. Ja. ja. Annars, har det hänt någonting i, i världen? Hur, hur har de det med den kommunala ekonomin? Vad, vad är det nu? Jag vet inte vad du har tänkt att reflektera. Men, ja, jag måste ju säga att jag är fortfarande lite tagen efter den här broinvigningen i Ja. Det var länge sedan jag såg så breda leenden i Mottala. Jag tror att det här var en verkligen symbol för Mottala och framtidsoptimister. Det är ja, så att nu blir sådär där jätteentusiastisk för något, men i det här fallet är det faktiskt. Ja, jag håller med. Och jag, jag tar de sig inte upp i gruppen den här gången, då vet jag att det är frågan om inte vi skottar igen den sen. Alltså. <laughs> Nej, det är det ju ett riktigt vackert byggnadsverk, måste ja, jag säga. Var. Jag var ju uppe och gick, men jag, jag orkade bara jag orkade bara halva sträckan då, men vi ja. ska, ska ta igen det där idag, frugan och jag, och verkligen inspektera. Ja, ja jag, jag, det, var, det var alltså handen på hjärtat, att, att själva löpningen då, alltså en, en sån här väg går ju inte de naturskönaste områdena, det måste man ju tillstå. Det är väl därför man lägger vägen där, Ja, Men där man när man kom upp på bron där så alltså, uh, ja, var väldigt grant alltså. Det... Utsikten utåt mot viken mot det som vi kallade förr för tunnan och käviren och det och mot te, tegelviken och rostnes, den var ju helt fantastisk. Ändå har ju gått där med båt så många gånger. Ja. Det... Nej, det, jag tror nog faktiskt att det här var väl, välbehövligt för Mottala. Men... Och framförallt för de stackare som har bott eller bor i innerstaden. Ja, absolut. Men du, en fråga då. Kommer det här betyda ett, ett, att Mjöalby och Mottala kommer närmare varandra? Ja, jag, jag, jag, jag tror det faktiskt. Du har redan idag ett ganska stort antal arbetsbändare, eller som jobbar på PT, eller Toyota ja. heter det numera, och ja, ja, ja, ja. på Väderstaverken. Ja. Så rent arbetsmarknadsmässigt gör den nog så. Mm. Det är en känsla jag har i alla fall. Ja. Jag, kan, jag kan inte belägga den med statistik. Nej, men alltså det man, det man, de hade ju dessutom en, en gemensam debattartikel såg jag i korrespondenten de bägge kommunalråden då, i, i Mjölby. Ja, ja jag, jag tror det, så det, så ja. det. Det finns, fanns, fanns väl visst fog för. Ja. Även om det i Mjölby mest handlar om skattehöjning och ja, Hur gällar gell, mig det? Ja, ja det jag ska bra. inte ge sossarna på plånboken. Det går inte. <hazus> <hazus> nu skrattar Kevin ja. <hazus> <hazus> Vad säger Miljöpartisten i din närhet? <hazus> ja, han, han, det, kan du är ju lite kluven. För att på riksplanet så, så, så är det ju väldigt tydligt att... att, att alltså, har blockpolitiken kommit tillbaka med förnyad kraft, Kevin? Nej, nej, det vill jag inte påstå. När det gäller skattehöjningar så tycker jag ju då att vi ska ha i minnet att kommunalskatte, kommunalskatten är inte progressiv utan den slår ju procentuellt hårdast mot de som har lägst inkomst. Mm. Så det måste man ha i baktanken när man diskuterar skattehöjning. Men vi i Miljöpartiet i Tranås har sagt att vi, vi inte vill utesluta det. Nej. Men det har vi ju inte sagt någon gång egentligen att vi vill Nej. utesluta. Nej. Ni vill ju inte utesluta något. Nej, utan... men det är väl så. <laughs> det är väl så. Öppenhet du. Vet. <laughs> ja. Ja. Ja. Men hur blir det nu Roy möjlighet? Det blir en spännande? 50 år eller vad tror du? Ja, en spänn tror jag efter ja. de. Signaler jag har ja. fått. Ja. Och med tanke på att landstänget har väl också höjt med 65 år så. Alltså, det, det, det drabbar ju faktiskt precis som säger de som har minst i plånboken no. och, och det tar lite på köpkraften Aha. det gör det Fast, fast ett parti där man, där, man ska, där man ska inte köpa eller hur kan ska Man ska inte handla så mycket. Nej, vi, vi ska ju uppleva. Kultur! Jag måste säga att jag, jag, jag försöker fjärma mig lite från det där på något sätt. Alltså, inte, inte, inte uppleva utan, utan skatter och allt. Det. Men alltså, det jag förvånas över det är de här AFA-pengarna som kommer från alla jultomte år efter år efter år. Och då kan man ju ställa sig frågan. Varför de, varför de, uh, alltså, det, det måste ju ändå vara ett tecken på att, att tillståndet i kommunerna är bättre. För det där är pengar som... Hjälp mig nu Kev, har du koll på det där? Nej, Det är inte det där bra. pengar som liksom är avsatta för... De är inbetalade en gång, säger för, de. Ja, de är inbetalade för förtidspensioner. Ja. Och för, för det, så det måste ju ändå vara ett tecken på att den kommunala organisationen mår bättre. Ja, eller att män då. människorna inte tar ut förtidspension. Ja, så tolkar jag det. Ja, eller hur? Ja, ja. ja, och då mår man väl bättre. Ja. Eller? Ett tecken på ett förbättrat hälsoläge i... Ja, ja. ja jo men det... Men ja, samtidigt, så, det så samt, samtidigt, samtidigt så är ju så mycket stålar så man, blir, man, man funderar på vad, vad skulle hända om de inte hade fått de där delarna. Ja. ja, då hade du haft ett underskott på 50 miljoner. Ja, mm. ja, i Mjölby till exempel. Ja, men, men man kan ju inte bygga en, en kommunal budget på sådana för det här mm. är ju engångsföreteelser. Så så ja, så ja, ja, ja, ja, visst. visst. Alltså, så så, så det, det känns ju lite... Det är Det ungefär att... som ett företag ja. eh, visar en positivt resultat i balansering på, på grund av att man har sålt av tillgångar. Ja, ja, lite så kanske. Ja. Det är två sidor av saken. Vinst. Ja. Men vad sa du? Ni, ska, ska ni åka till, till bron nu idag? Eller? Ja, är det som ja är det? frugan har inte sett den. Ens, har du inte ja. Nej, ja. ja, jag, jag kan rekommendera den. Den funkar. Men läste du tidningen att det pågår nu en diskussion. Är den 600 meter eller 620 meter? <trycks> en <trycks> halv sida, <skrutt> Det, spelar, det beror på hur man mäter Ja det är det Vilken punkt man ja, mäter. Det lät ungefär som på pubben på fredagkvällarna. När, när han diskuterades <laughs> Längden Ja det gjorde mot alla tidningen Ja spännande, det, spännande. Det, det har inte hänt så hela mycket I världen idag tydligen Nej tydligen inte Du Anders Jakobsson eh, Tack för att du var med oss Och missa tack, inte tack. Anders Jakobssons blogg eh, Som har en eminenta, enkla och spännande Adressen nämligen Anders med Jakob vid tangentbordet blogspot.com <skratt> Rubrikvänligt. Det är rubrikvänligt. <skratt> ja, Jag kan rekommendera alla lyssnare där. Då får ni, får ni ta del av uh, Jakobs initierade och ibland ganska spetsiga penna. Ha en trevlig helg Anders. Tack Men jag är bara glad Hej oh, hey ho, Och jag är sådana betyder men man kan ha Hey ho, oh. samtidigt jag är jag Sanna. FM. Åh, core vi. Gillar du gillar du punk? Nej, det är inte min grej riktigt. Är det inte... Aj, nej. Du för, är du för gammal eller Ja, troligen. Är det en ålders är det en åldersfråga eller? Ja, eller... ja, jag vet inte. Kurtsubna som är berigt var det där i varje fall <laughs> med, med jag vill bara dansa. Hur ibland kan man känna så? Känner du så ibland klubb? Bara dansa. Det det har... Nej, det har liksom inte hänt. Är det inte är så Nej, jag tror inte inte än. Nej. väntar. Du när du inte sysslar med politik, Ja, alltså Sysslar du med politik dygnet runt? Drömmer du, drömmer du politiska drömmar också? <här> ja, jag vet inte. <här> Nej, jag är rätt. Jag Ja, då. Ah, du, har, du, du som jag du kommer inte ihåg våra drömmar. Om du inte har feber eller sådär. <här> ja, precis. Ja. Och då är det läskigt för då går det bara runt, runt, runt. Ja, samma, samma, <här> samma. Ja. Men, men alltså det, ibland kan jag känna sådär, om du ursäktar då, på, ja. på, på, på ett vänligt sätt. Jag behöver inte be om ursäkt. Jag, alltså miljöpartister verkar vara så politiska hela tiden. Alltså det är he alltså ni, det, ni verkar så, så spända. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det är hela tiden så här liksom, man måste tänka nu. Så hur är det nu? Och så, och så, och så, måste man rädda jorden hela tiden? Ja, men när det handlar om val, för det gör det ju alltid, så har, har ju val konsekvenser. Ja. Och det är viktigt att veta det, men jag upplever inte att det är jobbigt och framförallt inte att jag är spänd så. Men Nej, visst, det är ju bara vi, mina vi... fördomar som jag Ja, ja, ja. ja. Nej, men Jag tycker man har lite hjälp till exempel att välja kravmärkta, Då vet jag att det är, då blir det schysst. Men funkar de där då? Ja, krav funkar. Är, det, är, det ja. är jag säker på det? Ja, hundra. Ja. För det brukar alltid dyka upp någonting. Ja, men vi har ju varit med sedan 85 när vi bildade krav. Ja. Så, självklart så tror jag på det. Mm. Det som är intressant som. Mm. som det, så, jag, jag, jag, jag är enormt okun i det mesta. Men det som var. Det, jag läste just om ja. alltså att Det är liksom. Jag, jag, tänkt, jag har inte tänkt så. Alltså man, det är ganska självklart egentligen, men, men jag har inte tänkt så i alla fall. Det var så liksom att för mig har ju bara kråva har varit ett sätt för, för svenska bönder att, att få lite mer betalt för sin produkt. Alltså en diversifiering. Ungefär som det finns en massa olika Ja Förstår jag. Alltså, men det, funktionen är ju den samma med skituspapper. Man ska liksom ja, torka så här. Men, men det var rätt intressant nu. Alltså det, det vanlig mjölk. Ja, man tar vanlig mjölk. Och kravmjölk. Det är helt två olika produkter. Ja, i ett avsnitt, eller flera avsnitt, alltså. är det... Dels så är det ju, har det ju tillkommit med, med andra hänsyn. Ja. Men sedan så går det ju att faktiskt numera att och, och se skillnader i, i, i ja, och det, det, det vitaminer jag, det, det fick, och annat, jag Ja, det fick jag en sån liten aha. För det man tänkte ja. mjölk i mjölk, ja. mjölk, mjölk. Ungefär som man tänker att posten ja. är posten. Även ja. om de liksom skapar en posten frimärken, och posten logistik, klart, ja. så är posten posten för mig. Men... Ja. Nej, alltså, det är ju bra att känna till då varför krav bildades. Så ja. det, det var... På den tiden så var allt biodynamiskt. Så fort det var lite koskigt till potatsen så såldes den som biodynamisk. Och det här gjorde ju att konsumenten inte hade en chans. Nej. Den blev ju lurad ständigt. Och den seriösa producenten hade ju inte en chans heller att konkurrera. Så att därför var det ett gemensamt intresse för konsumenter och producenter att få till en kontrollmärkning. Därför bildades krav. Men du, egentligen, ja. den, den, den marknaden som vi saknar just nu är inte det sockermärkningen? Är inte det den riktigt stora boven för oss nu? Alltså när ja, tittar alltså, på närhälsan. Ja, jo, alltså, men du ser ju samtidigt kolhydrater. Det nej. finns ju märkt på varenda produkt. Jo Så men alltså Jag bara en sån ja. sak som att naturligt socker och tillsatt socker. Ja. Du skulle tycka att det var rätt intressant. Ja. Att ha produkten... eller varför, var, varför, varför tillsätter man socker i kaviar till exempel? Ja. Det förstår inte jag. Nej. Är det ditt fel? Nej. Nej, mycket kan du skylla på mig vet du. Jag kan, vi ha inte det mig på. Ja, vad Men ålen vill du rädda? Ja, det Varför vill då? Varför då? Eh, därför att den, den är rödlistad, alltså den är ja. hotad som det. art. Ja. Och eh, det vi gör nu, det är att vi ägnar oss åt självbedrägeri. Vi fångar upp glasålig i Biskaya och transporterar den hit. Och, och så släpper, så sätter, den, släpper ut, som ut som den och så får ja, så växer och blir stor och så fiskar vi upp den. Ja, Men ja. grejen är att den Hitta inte tillbaka till Biskaya för nej. att vi har ju brutit, ja. brutit eh, Kedjan där Eftersom vi fraktar den sen ja. I, Så att eh, det här, vi, vi, Jag misstänker att, att Våra barn blir kanske de sista som får se en ål Så det är liksom nästan, nästan burål Ska man kunna säga Vi, vi alltså, tillämpar äh, För, att, för ja. de ska till Saraga, Sargasso allihopa Ja det men det de, de hittar ju inte dit nej, Det är nej. det som är det rackiga ja. Ja, Annars så, annars gjorde du ju ingenting då kunde man ju tillämpa det här ja. Mm. Dessutom så dör ju en massa glasål när man fiskar upp ja. dem annan... Men du, kort ja. om det här nu med, med Lider, jag nämnde det det ja. så, så det måste vi bara, vad, ja. vad, vad, vad, vad är det här för någonting? Ja, vad det är ett, är ett så... resultat av att det fattas pengar i budgeten Vad har man missat det? Ja, eller har man det? 1,3 miljarder såg jag att det fattades i i, i, i i landsbygdsprogrammet för nästa år och det har varit väldigt tyst om det, ända tills Tidningen Land skrev om det förra veckan. Aha. Så att, jag väntar fortfarande på att de stora drakarna ska hugga in i det här och, och beskriva konsekvenserna. Ja, för det slår direkt på ja, oss ja, på en massa landsbygdsprojekt. Ja, det gör det. Och, och, och lantbruket också. Aha, och okej, sam, samerna, det tänker vi inte på. Men de aha. har ju natur- och kulturmiljöstöd. Och det försvinner. Till exempel. Bara. Ja, de kan inte söka det. Hur blir det med bruna bönnarn på ön då? Ja, det är samma där. Är det? Ja. Jo, fast jag gillar inte Bruna Böne. Nej, jag vet inte. Försvar kanske har lager som ja, vi kan leva på. Ja, är det inte det de skjuter ut i Aj Nej, de Bruna Bönor, Nej. Men Det men annan, annan ammunition skjuter de ut i ja. vattnet. Du, kräv Nordqvist, ja. riksdagsman för Miljöpartiet, ställer om till omval. Ja, jag gör det. Du kandiderar till... Ja, får vi se om medlemmarna vill ha med. Ja. Har ni haft provval? Och nej, det, eller? nej, vi ska ha det lite senare. Vi, ja. vi ser inte ut och vi fastställer inte vår lista förrän 20 mars. Oh. Så att eh, förstår vi att ja, vi... Kommer ni jobba med personval också, eller? Nej, inte, det har jobbar... ju ja, inte vad jag vet. Och det, det är någonting som inte vi gillar egentligen. Men... Ganska osvenskt. Ja, ja, det är ju det. Eller hur va? Ja. Alltså det där att tala om att man ja. är bra. Jag det är, det är gillar inte det. Nej, men samtidigt så är ju, är ju tröskeln sänkt nu så nu är det från 8 till fem procent av röstnöden. Ja, okay. Så, så det att blir... det är lättare att bli ja Men det är väl ganska bra att man liksom alltså, ska vi inte bli mer personliga? Ja, precis. Alltså... Men, men eh, risken finns ju att man koncentrerar sig på, på personer istället för ja. politik. ja. Du, äh, mm. Tiden bara sprutar. Ja, vi, ja, ja, vi, har vi har Vi har så roligt. Vad ska börjat? vi göra nästa timme? Ja, Men, äh, nu ska vi, nu Nu ska vi spela, nu ska vi spela pest eller kula. Det funkar så här Kev. Det är fem omgångar mm. och du måste välja mellan två saker och sedan bedömmer jag det här och, och, och då får du, vinner du så vinner du en kasse fylld med ära. Ja. Och, och den kassen är, är skänd ifrån eh, Helga, kvinnor Helga. Ja, det är illa. Du har vi inte det, pratat någonting nej, det om, om, om om. Men du ska vi ja. prata om Men det gör vi inte. Det nej. får vi, gör vi nästa gång. Ja. Morgon eller kväll. Morgon? Ja. ja, det är klart. Det här är en morgontid bra ja. också. Så du, du fick du poäng direkt. Vad snabbt du svarade lite där. Ja. För det här är ju jobbigt för politiker tänkte jag. Ja. då ser vi fortfarande, det, ja, det, det var inte ens pest. Nej. Men Du, du är morgonmännär? Ja. Ja, Jag var uppe på mjölka. Ja, det är upp klart 45, har, ja, så. Det ja. men, men för det behöver man inte vara morgonmänniska Nej. Det finns ju mjölkbönder som har prågat sig hela livet. Ja, så kanske det är. Kärnkraft eller kolkraft? <här> <här> pest. Där <här> var pest. Ja. Och jag föredrar eh, nog kol Nej. kolkraft. Ja, för det kan vi ändå liksom hantera. Ja. Det andra kan vi inte hantera sen. Det är så. Så tänker jag det. Ja, jag tänker så. Ja riskerna är ju ja, risk nu, kommer nu kommer det att nu kommer stå i Tina radioaktiva Kev stod det i... ja det stod ja. det precis ja det var tyckte jag var, var Det var kul ja, ja, ja det var <laughs> jättekul <laughs> ja ja ja ja, ja, det var, ja. För det är dilemma, eller hur? Alltså, ja ja Jag tycker man säga att, att ja. ingen av dem är är ja Nej. Och, och, Nej. Och, och, och vi vet inte. Jag menar, ja är svårt att svårt att förhålla sig till kärnkraften efter det som hände i Japan. Efter det som, ja. det som hände i Harrisburg. Efter det som hände i Tjernobyl. Ja. Men det var bara då. Sannolikheten. Ja, sannolikheten. ja men det, du tyckte jag, jag blev lite impad att du svarade där. Jag tänkte att du skulle klappa ur där. Det gjorde ja. du inte. Nej, ja, du, fick kommer nog, inte. Få, du kommer nog få några röster. Ja. Hund eller katt? Äh, hund. Asså, är du en hundmänniska? Ja vi har haft hund ja. Katter har jag haft lite svårare för Men ja. jag gillar ju katter också ja. Men äh, de, är, de kan klösa en där Man kan käla med ja. dem och så rätt för det, Så får man en klo Ja, ja det är Nej. så va Hund, ja. hund har hus och matte, katter och personal Ja lite så, <laughs> så ja. ja det får du rätt för ja. Det här är faktiskt den enda där man får rätt oavsett vad man väljer Ja vad bra ja. Den, den här den här är ju ganska enkel då. Gitterbugg eller kalvdans? Ja, kalvdans. Men är så gott det är. Ja ja det är ha. fint. Ja. Du berätta vad kalvdans är. Ja, det är råmjölk som ko koagulerar. Ja. det är underbart det ja. Mm. ja, det får du det får du att jätterbugg vi jag inte ansvarar i alla fall. eller? <laughs> <laughs> ja. du, du den här då, den här, den här är intressant. romson eller Fridolin? Ja, det var ju intressant. Uh, ja, och jag, måste, jag tycker inte att det är pest eller cool nej, där, nej, Utan alltså, det, det är liksom bäst eller bäst. och yggd ja, eller piggd då. Ja, ja. Mm, och. Uh, ju, nej, men jag säger väl Åsa-romsson då. Allvarligt? Ja, jag ska ju säga något. Ju, faktum är att uh, hon satt ju i mitt utskott innan och jag har ju. Uh, jag jobbat med henne i utskottet, så det är ja. klart att jag måste nog svara på ah, okay. ja. Men det, hon, hon fick inga skysta recensioner här nu efter partidelar. Nej. Nej, men du... det är svårt. Hon är ju kvinna också. Ja, det kanske så... ja det är ja, så... lite ja. tuffare. Tror jag. Ja, de är rött, vassa bägge två. Ja, jag upplever det så. Jag hoppas att ni gör det också. <gå> ja. Ja. Ja, alltså, det... ja, så är det. Mm. Du, vad, vad, vad händer då? Har, har du, några, har du, du har ja. en hemmadag idag? Eller? Ja, det är hemma dag. det är torgdag. idag. Och sen ska jag faktiskt gå till, till äh, tidningen som du gjorde reklam för alldeles nyss. Ja, ja, Pösten. Mm. Oh, ja. Vi ska prata om en av mina motioner. Ja, vad kul. Ja, mm. Spännande. Det är en ut, en tranosbos som har gett mig uppslag till en motion. Det ser man. Som jag ja. har skrivit. Ja. Mm. Ja, och då får vi läsa om den i bladet nästa onsdag, då, kan jag tänka mig. Kan kanske. hända. Ja. Och har ni har, har ingenting att göra ikväll så skulle ni ha kunnat gått på krogshow. Kärringkvällar uh, går ju i både i kväll och i kväll. men det är ju slutsålt, så att ni får hitta på någonting annat. Men imorgon, missa inte Östergötlands bokmässa som går av stapeln på biblioteket i Linköping. Uh, jättespännande. Och uh, vårt förlag släpper faktiskt en bok med en chaufför ifrån Alexander. Ja, mm. Bara det. Och som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen. Men innan dess, tack så mycket för att du tog av din tid. Mm. Ja, lycka till, kul lycka till i valet nu då. Ja, vi tack. Se. Jag hoppas du menar det också. Ja, ja det är bra. Ja, det är klart jag, menar. jag menar alltid bara. Ja, det är bra. Den här är bra, vet du. Eh, Martin Held, en, en tysk skådis. Eh, han gick bort för rätt länge sedan. Han sa så här. Den som uppfattar framtiden som motvind... Går åt fel håll. Åh, oh, så hörs vi. Ha det bra. Hej. Prias krallan med Jan Holmberg. God morgon. Hälsar Hits FM. Hits FM.